gly konnis radio atio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 Zaken raak om selfbeskikking, vooral ook in die licht, om onderhouding met persoene te voer wat ons oor die licht kan speel. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te krym. Ek doen een beroep op jou om my te kontak en in kontak te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp hoog opbrei stel. My e-bos adres niesby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 Die artikels gebruik in die program is die opinies van die onderscheid skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SAEK NIS Radio nie. Vanavond geselsak oor Paul Kreer as die grootste Afrikaner. Voor ons daarby kom, kom ons speel een lekkie van Adam Tas met plaas genaamd Afrika. Ach die Mitter, ist es wurde aufgedrogt, ein das laste Bier kaltmur Kaffee, steht in Goldvor auf dem Stoß. Denn geworn hoheleide, als die Sonne kommen geplant für die Eis ward hart zu lebleich war, der ohms nou Echter lang En kon sit hier Op my scoot my Seen as punter Am my baat Dan vertel Het jouw historie Van een plaas Genaamd Afrika Daar is uw Wielgroenwatergaten En een Bosbok in die hang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 En ek was nie altyd daar nie, maar die tyd het my geleer. En as die bloeg sal die oorhoes, dat my siel in die grond vergeet. En as die boerde en die wind beig, sal my hart my huis te sleer. En kom sit hier op my scoot my sin As winter aan my baat Dan vertel het jou historie Van een plaas genaamd Afrika Daar is u veel groen watergaten En een bosboek in die hand. gesaampak of vraag dat het zacht sal riep oor die hangen van die mooi verleid en dat God sy mens sien hoe kom sit hier op my, skoed my sien, daar spraan ek in my baat dan vertel ek jou die vaat langs Suid-Afrika Adam Tass met plaas genaamd Afrika jy is ingeskakel by SAIK Nies Radio en ons gesels oor Paul Kreer as die grootste Afrikaaner ek kyk in ons eerste artikel na nou wat Flip bysie. Dit is vandag nie vir die ANC regering politisch korek om oor enige Afrikaner te praat nie, wat nog van die grootste Afrikaner. Maar dit is vir enige gemeenskap nodig om sy helde te vereer, omdat hulle die draars van die beproefde en tydloose waardes van daar die gemeenskap is. Waardes wat daar die gemeenskap gewoonlik aan die volgende geslag wil oordraa om as richtlijne vir hulle te dien, soos die sterre vir die seemanne van ouds richtlijne was. Waardes, soos omgeef jou medemens, soos anhou en volhou, selfs in die donkerste tye, soos moed en dapperheid, soos om aan ideaal groter as jy self en jou geldelike belange vast te hou. Die tyd waarin ons geskiedenis meermaale gekriminaliseer word en waar ons leiers ter wille van bedenklike nasiebouwbogings bogings die ANC-leiers in die skole se vervang word. Dit is vir my nog meer nodig dat ons die Afrikanerse historische helde weer ontdek. Nie omdat hulle volmaakte supermense was nie, maar juis omdat hulle gewone mense was maar wat in ongewone tye, soms buitengewone dinge, gedoen en bereik het, wat die latere geslachte dan geskiednis genoem het. Wat maak van iemand een groot Afrikaner? Vir my is dit sy inpak op die levens van die mense, wat die kades na sy leeftijd steeds gevoel kan word. As jong man was Paul Kreer deel van die groot trek, en het hy eerste hands die avontuur en hartseer van die voortrekker era ervaar. As sien en jong man het hy reputatie vir sy waaghalsigheid en sy vindingrykheid verwerf, het hy gewaardeerde hemelsin gehad, en het hy van vroeg af ergens gemaakt met die lotgevalle van wit en swaard mense. Paul Kreer was reeds in sy middeltoontigs actief bewaard, die transvaalse politiek in en het sy politieke tanden geslyp in die haarwar van die broedertoes in die 1850s. Paul Kreerse toetrede door die openbare lewe was nie uit ambitie of eiewaan nie, maar hy het om beroep op die vestiging van wet en orde onder die veglustige burgers in die republiek. Kreerse vroegste bijdra lee echter in sy militaire rol die onstabiliteit van die ZHR het een levensgevaar vir die boere ingehou, aangezien swaartstamme onder leiding van onder andere Makapan, Sikokuni, Mapande en andere telkens die haar waar in die ontstaan van die ZHR uitgebuid het. Die plinderend moordtochte het aan die jong leitenant en later kommendant van Rissenburg die geleendheid gegee om door sy dade naam te maak onder vriend en vijand. Kreerse betrokkenheid by die regering was van soe aard dat hy oor een tydperk van 20 jaar om takkens van die een grensgebied na die ander van beide die oudransval en vrystaat moes haas om vrede te gaan herstel in sy bekende expeditie in 1858 die die Basuto roverbind is, het hy die leidende rol gespeel om moshees by die vredestafel te kry. Uiteindelik was dit hierdie diens wat daartoe geleid het dat hy in 1864 as generaal lid van die uitvoerende raad van die ZAR aangewees is. Al was er gereeld postsings met die stamhoofde, het hulle achting en respect verkreer gehad. Mamelodie, die vluitende man, was hy noemnaam onder die swaardmense, en dier die verwysing dier sommige swaardmense na hom, as hulle pa is bevestig van Paul Kreerse houding, dat hy ‘n verantwoordelikheid tenor alle Stafrikaners gehad en aanvaard het. As commandant-generaal het Kreerse plichte baar van hom geverg, en dit was daarom nie verbasend dat hy op ‘n persoonlijke vlak ook opofferings moes maak wat betreef sy financiële posiesie en familieverhoudinge nie. Kreer kon nooit 'n suksesvolle landpaar wees nie, want hy het meer begrense en gevechtsfronde geboer as op sy plaas vir sy ombadsichtigheid en weens gebrekkige belastinginkomste is hy die Reseta R-regering beloon met stikke grond wat hy in later jare sal verkoop om so een tamelike gemaklike financiële posiesie te kon verseker. Na die onsuksesvolle presidentskap van M.W. Pretorius in 1860 was Kreer nie as presidentsmateriaal geangene en het die Transvaalse Burgers hulle gewend toe die verlichte gentleman T.F. Burgers. Burgersse presidentskap sal uiteindelik uitloop op die annexasie van die ZHR. Hieronis wiste die annexasie van die Transvaal dier Sheepstown op 12 April 1877 wat Paul Kreer as onbetoeste leier onder die boere gelaat het. Creer het nie weggeduins van die moedeloze situasie nie en niet en het daarop volgende vier jaar met groot moeite en leiderskap die transvaalse Afrikaners georganiseer en feitelike beheer oor die ZETA geneem. Die gebeurde na paardekraal is een duidelike voorbeeld hiervan dat die eerste vrydsoorlog die republieke herstel het as een feit, maar dit was president Kreer's voortreflike politieke vernuf tenor die lakkeie van die empire wat het oor die volgende 18 jaar in stand gehou het. As christen was Kreer ook een rolmodel. Daak was sy medewerking in die stichting van die gereformeerde kerk aanvankelijk een verdelende faktors, Kreer het echter door sy lewenswijse sy christelike lewensbeskouwing gestand gedoen en dit zou bydra tot sy verenigende rol as die leir van die transvalers. President Kreer het nooit geskroom om die woord te verkondig nie, of dit nou aan mosjes of rouds of sy eie burgers was, in tiendeel. Sy toesprake was so dier trek met skrifgedeeltes, dat dit waarskynlik bygedraai het toe die latere kritiek teen hom, dat hy een fundamentalis was. Dit is nie net so onbadsuchtige diensteen door die Transvaalse Republiek wat om laat uitstaan het nie, maar ook die christelike waarde gedrewe wyse, waarop hy die Zeta R so onafhankelijkheid verkry en verdierig het. Die weise waarop Kreer vriend en vijand en teer het getuig hiervan. Sy versoenende reaksie ten die lede van die Jamesons inval, die rulle nie ter dood te veroordeel nie, maar te begenadig, is een duidelike voorbeeld hiervan. Kritiek dat president Kreer, soos vandagse heersers, onbeskaamd in die rechtsbank ingemeng het, is oordadig. Wat onthou moet word, is dat rechter Kotse, wat in 'n vorige Britsedensverkiesing tegen Kreer gestaan het, uitspraak gelever het, wat die 1881 grondwet nietig verklaar het. Kreer was gedwong om niet tegen die rechtsbank of rechters op te treene, maar om die transvaalse grondwet tegen Kotse sy domsuitspraak te beskerm. Eers maanden later, na ons suksesvolle mooi praat, is Kotse ontslaan. Nogdans was dit te laat, aangezien Koetse sy uitspraak stiekraag aan Britannia sy aanspraak op stemrecht vir uitlanders gegeet. Argumente dat president Kreer een botsing met Britannia kon vermei, is ongegrond. Maande voor die uitbreek van die oorlog het presidente Kreer en Stein desperate pogings aangewend om verhoudinge met Britannia te herstel maar dit was onmoendlik om die vrede met Milner en Chamberlain te bewaar. Verskye meningsoorpal Kreurse rol as president word gehuldig, maar dit is baie duidelik dat hy een enorme bijdrag gelever het tot die latere ekonomische ontwikkeling van Zuid-Afrika. Hiervan is die bosbouwbedrijf in Mapumalanga, die nationale park wat vandag sy naam heet, die Dallagoe baaspoorlijn as ook die vindingryke wijse by die industrialiste na die ZR gelok het spreekende voorbeelde hiervan. Kortermijn monopulee is toegestaan om industrialisatie aan te moedig, want daar was nie industrialiste wat in die ZR wil beleid nie. Gaan loop op Kerkplein en daar sal die republiek van Paul Kreer sien kreer was bekend vir sy welwillendheid ten oor andere gemeenskap soos vir het ook blyk uit die feit dat hy in baie gevullig grond aan swartgemeenskap gegeet. Hierdie grondoordrachte is na die oorlog dier die Engelse bewindhebbers en gekanceleer. Hy die grond weet van die ZHR gewysig om dit ook moendlik te maak vir jode om in die volksraad te kon dien en dit in die tyd toe antisemist my nog in Europa gedei het. Kreer was nie ten die uitlanders gekant nie, maar moes weens praktiese politieke redes tot al burgerskap van die SHR invaseer. Vandaag word Nelson Mandela as groot rolmodel geacht, maar dit was om Paul Kreer wat die werke eerste staatman van Zuid-Afrika was. Vir 50 jaar lang het president Kreer sy mense ononderbroke gediend sy land gebouw en die fantasie gelee van wat later die republiek van Zuid-Afrika zou word. As staatsman het hy die boeresaak op die internationale verhoog geblaas en door sy politieke vernuf het hy menigmaal spanning tis die republieke en die empire ontloond tot so in mate dat hy meer as een keer die wereld aan sy voete gehad het niks getuig meer hiervan as die triomfanklijke verwelkoming wat om in Europa te beurt geval het toe hy uit Afrika moes vlug neem. Daar was een tyd voor die oorlog dat Paul kreeer van Kaplan tot by die Soutpansberge as die onbesproke vader van die Afrikaner volk, ge volk geag was. As een mens sy leven beoordeel en sy opleiding en die waar hy geleef het in acht neem, swal jou boor van trots. Verkreer was die bybel een levenshandleiding, die wil van die volk sy meester, wet en orde ononderhandelbaar en of hy onafhankelijkheid sy doof het. Maar is Paul Kreer net een historische figuur, of werkelijk die grootste Afrikaner? Kom ons luister eers een lekkie van Johannes Kerk Orol Al let die berge nog so blauw voor ek voortgan die berge nog so blauw Al let die berge nog so blauw Al let die berge nog so blauw sei vor de solexteil som ao voo meu boki nosso far ao voo boki nosso far ao voo meu boki nosso far Then I send holding my rude friend Hey, hey. hey. hey. hey. No my weg met een lekker hart, nou gaan my weg met een lekker hart, hier sit ek nou in pijn en smaak. you love got him bit my dimo you la daram ve my dimo you la daram ve save us the sole knight for ge blow, I'll let die berge so blow, I'll let die berge nog so blow, zij worden zal ik alé die berge nog so blauw met Johannes Kerkorrel. Jy is ingeskakel by SHHK Nies Radio samet Corrie. Is Paul Kreer net die historische vergeer of werklik die grootste Afrikaner? Flip by skryf voorts. Daar is drie redes hoe kom ek omsien as die grootste Afrikaner en nie net as die belangrike voor die vergeer, uit die verlede nie. Kreer is die symbool van die Afrikanerse historische vrijheidstrewe, verbindnis aan Afrika, westerse herkomst, christelike grondslag. As symbool is Kreer groter as die historische Kreer saaf. Sy laaste woorde het die formule vir die Afrikaners Afrikanerse suksesvolle opstaan en modernisering na die oorlog geword. Neem die beste uit die verlede in bou die toekomst daarmee. Skepende vernewing gegrond op beproefde waardes. Kreer was die symbool en verteenwoordigheid van die eerste Afrikaners. Vir my as derde Afrikaner is die herinnering aan president Kreer iets om op terug te val in hierdie moeilike tye. Hy is die symbolise draar van die Afrikanerse historische ideale, van die oorkoming van onoorkombare strijkelblokke, van volharding, van vasthou aan die mense geloofswaarhede, van goeie rasse verhoudinge. Sy levensgeschiedenis is reeds vir ons een handleiding vir vandag. Meer as 100 jaar later is Kreer steeds so relevant soos in 1880. Studenten draas sy gezicht op teemde, hy ontlok steeds te bad, en hy is een rolmodel in ons heidige omstandighede. Nog nooit nie voor hom of na hom nie, was daar nog soe Afrikaner soos Paul Kreer nie. Die groot inpak wat hy op ons levens gehad het, is vandag nog te siene. Hierdie inpak is eindelijk maar net een lang skadewee van die lewe van 'n baie groter Afrikaner. Die grootste ooit maar die grootprysiese militaire leier, generaal Kaal von Klaasowits, sy raad vir die sinvolle omgang met die verlede, is van toepassing vir vandag. Elke era het sy eie werkelijkhede, sy eie beperkinge en sy eie veronderstellings. Daarom moet die gebeurde van elke tydperk beoordeel word in die licht van sy eie besondere tyd en omstandighede. Om hierdie rede kan die mens nie jare later wat gebeur het begryp en waardeer voordat jy nie jouself in daardie omstandighede van daardie tyd geplaas het neem. Paul Kreer en sy gesina vestig hulle op die plaas Waterkloof na by Rissenburg in Transvaal. Die dapper, byna vreesloose, maar ook verstandige jong man wek vroeg reeds die openbare belangstelling een boer sonder groot doenerij, genaakbaar vir die armste en eenvoudigste, maar met ‘n krachtige levensbeskouwing en ’n onwirkbare geloof in God, soos iemand om beskryf het. Elf jaar na sy verkiesing tot assistentveldkornet word hy volle volleveldkornet, een belangrike ambtenaar wat in sy wijk die landroos moest verteenwoordig. Hy het bijvoorbeeld militaire administratieve en rechter, rechterlike pligte kort kortom hy moet die orde in sy wijk hand af maar Kreer is eindelijk vir veel groter dinge bestem een rikkie later word hy volksraadslid en komendant wat om in die gevechte met nabeerige inheemse groepe onderskui Hy verwerf algemene bekendheid nadat hy in groot levensgevaar die lyk onder koels gaan weggehaal het van commandant-generaal Piet Potgieter, wat dier onderdane van Makapaan in een geveg gedood was. Makapaan was hoof van een van die vele stamme van die Amandebele en was met sy mense in een groot vastgekeer toe Piet Potgieter tydens die beleg doodgeskiet is. Paul kreeer die doodsverachtend die boereaanvoerder sy lichaam voor die groot gaan wegrap om te keer dat die vijand dit in die hande kry. Dit is echter nie net op die slagveld dat kreer hom ondersky nie. In die begin jare van die boere republieke van Transvaal en die Oranjevrijstaat is een tyd van verwarring en broedertwis, maar kreer se takt en verhewe ergens voorkom in 1857 een gewapende botsing tussen die vrystaaters en die transvaalers aan die Rennoster-Rivier. Sy aansien en statier stijgs in so een mate dat hy toe hy skaars 35 jaar oud is, gekies word tot komendant-generaal. Dit wil sê die opperbevelhebber van die Weermacht van die ZAR, die tweede burger in die land naast die president. Reeds in 1872 word hy gevra om hom as president verkiesbaar te stel, maar hy verwijs die versoek van die hand. Toom die Thomas François Burgers word toe door die tweede president van die ZHR verkies, in opvolging van president Martinus Wessel Pretorius. Tijdens die bewind van president Burgers annexeer Britannia Transvaal vir die eerste keer en hierna speel kreeër een leidende rol om sy land sy onafhankelijkheid te herwin. Hy gaan twee keer as leier van afvaardigings na Engeland om vir vrijheid te onderhandel. Toe Britannia nie wil kopgeen nie, word hy saam met M.W. Pretorius en Pietjo Baird in die oedanigheid van fysie-president in die sogenaamde dreemanskap aangestel om vir die onafhankelijkheid van Transvaal te veg. Die sogenaamde eerste vrijheidsoorlog breek aan die einde van 1880 uit, toe die Transvaalers daadwerkelijk optree om al vrijheid met wapengeweld terug te velde. Die Britse ingreiping om die rebellie te stuid word met soveel verzet begroet dat vrede op 21 maart 1881 gesluit word. Daarna voor die Pretoria Conventie aangegaan wat later dit die Londense Conventie geamendeer was. Creer word namelijk in 1883 tot president van die Zuid-Afrikaanse Republiek verkies en hy vertrek na Londen waar hy die sluiting afsluit van die Londense konvensie die Britse soevereiniteit oor Transvaal opgeheef krij. Toch is dit lang nie die einde van die Britse betrokkenheid by die boere nie. Die Britse regering, wat die machtigde Britse reik van destijds beheers, wil graag ook die ganse Zuid-Afrika onder sy beheer krij. Maar die twee boere republieke staan in sy pad. Die imperialiste Van die groot wereldmoendheid word finaal oortuig dat Britannia die reële gebieden besit toe die rijkste goud neersla op aarde aan die rand ontdek word. Kreer hulle besef hierkom groot moeilikheid, soos die oudrins vader vroeg vroeg alweer klaag. Die ontdekking van die witwaters randse goudvelde is die eerste builslag aan die wortel van ons onafhankelijkheid die begin van die goudmijnbedrijf in 1886 en die stichting jaar daarna van Johannesburg, wat die middelpunt van die bedrijf sal word, laat een machtige stroomimmigrante meestal Britte op Transvaal toesak. Spoedig is hulle selfs meer as die boere. Om die beheer te behou, weier kreeer in sy boere dat die sogenaamde uitlanders seggenskap in die Transvaalse regering kry. Dit is waarop op die meel van die Britse Expansionaliste diegene wat die Britse reik wil uitbrei. Wat die Expansioniste die onvermeidelike oorlog met die boere noem, en wat as die Anglooboere oorlog of Tweede Vrijheidsoorlog bekend sal staan, breek uit in 1899. Oom Paul ken die mag van Britannia, en probeer eers alles binnen sy vermoe om die oorlog te keer, toch te vergeefs maar toe die boere noodgedwongen die wapens moet opneem, is hy onversetlik. Kom wat wil, sy volk sal tot die bitter einde vir hulle vrijheid vech. Al is hy nou reeds een bejaarde man van 74 daardheid, laat hy sy invloed weid en syd in die oorlog geld. Aan die front bedien hy die bevelvoeders met raad en spoor hy die burgers aan om alles in die strijd te werp in Pretoria is om Paul dag en nacht op kantoor. Kom ons luister eers weer na bykie muziek en ons luister na die Groenkoring lande keerspel. Elke oom langs die Groenkoring lande mysga die wies dag hand aan hand dir die schroon goreng landen sal ons amen die skier der daar dees daar waar die palm bome is af Deerspel. Jy is ingeskakeld by SAK Nies Radio. Tien 1877 was die ZHR nog glad nie, ‘n sterk of stabiele republiek nie. Enkele maande voor die Britse annexasie van Transvaal skryf die staatsprokurier Jorisin dat daar nie iets soos een heg aan een gesmede volk bestaan nie. Daar was geen korant wat die regering gesteen het nie. Die inwoners het ver uit mekaar geblei met die uitsondering van een paar dorpe. Die oordreewe individualisme het tot gevoel gehad dat elke burger in sy eie o die staat was. Die ZR'se eerste paar dekades is gekenmerd dier weifelende leiders, leiderskap, klein oorlogies, klein politiek, interne risies en toeste. Toch beskryf D.W. Kreer die die tydperk tussen 1877 en 1881 as een keerpunt in die geskiednis van Zuid-Afrika. Hoekom? Omdat daar met die annexasie van Transvaal op 12 april 1877 dier Sir Sheepstown een burdelike protestbeweging ontstaan het wat Zuid-Afrika onherroepelik verander het. Die vader van die burgerlijke protestbeweging was sonder twyfel die 52-jarige baal Kreer. Kreerse taak was uiters moeilik. Amvankelijk het het voorgekom asof die Britse annexasie met gelatenheid dier die transvaalse burgers aanvaar is en asof die vestiging van die Britse gesag oor die hele Zuid-Afrika een voldoende feit was. Die verswakte president Burgers het kort na die Britse annexasie die land verlaat. Een van sy kinders was baie ernstig syk en sy vrou ongesteld. Sy invloed was beperkt tot transvaal en met die uitzondering van die vrystaatse presidente het hy nog nooit anderstaatsmanne van formaat ontmoet nie. Hy het nog nooit die see gesien nie en Kaapstad nog nooit besoek nie. Hy kon nie Engels praat nie en was nog nooit van tevore in die buitenland nie. Kreer het nie geleendheid gehad om die Transvaalse Afrikaners oor een protestbeweging te raadpleeg neem. Hy het ook geen zekerheid gehad of sy protest ten die annexasie enige openbare steen geniet neem. Kreer was oortuig dat die Britse annexasie nie net gelate aanvaar kon word nie. Sy strategie het op die aanname beris dat die burgers boekend hulle interne verskille moet uitstig dier hande te vat en saam teen Britannia op te staan. Om die doel te bereik het Kreer ‘n binnenlandse en buitenlandse strategie ontwikkel. Kreer sy buitenlandse strategie was sigpare versiet. Na anexasie het Loorsheepstown Landenblad weet dat die protes blote formaliteit was en dat die transvaalers met die toestand te vrede was. Hierdie valse beeld van gewillige transvaalse onderdane was die oorzaak dat die Britse overheid sympathiek was ten oor kreer sy aandrang op die behoud van die Hollandse taal en die Afrikanerse tradies en levensgewoontes. Hulle was echter onverbiddelik oor die finaliteit van die annexasie, Kreer het moeite gedoen om die binnenlandse verset tegen anneksasie so sigtbaar te maak dat selfs die optimiste in Britannia dit nie meer kon ignoreer neem. Kreer het ook loodsepstaan sy swak landsadministrasie en sy swak verhoudinge met die inhemse bevolking ontmasker. Sy demokratiese benadering Kreer sy konsekwente standpunt was dat slechts een amtelike demokratiese volkstemming legitimiteit aan die Britse opbewind kon gee. Britannia het deurgaans geweir om dit toe te staan en daardier ‘n basisse demokratiese reg opgeover vir die imperialistische stref is. Kreer het na die liberale opposiesiepartei in Britannia, Britannia uitgereik vreemd genoeg het die liberale opposisie baie meer begrip getoon vir die morele hooggronde van die transvaalse burgers. Kreerse Engelse vriende in die opposisie het selfs ouwe gauwe ringvom geskenk waarop die getal stemme teen annexasie gegrafeer was, as ook die woorde hou moed, die saak is rechtverdig en moed seeveer. In 1880 is die Britse premier dis Riley se torie regering dier Gladstone se liberale partij tot die val gebring. Kreer is hierder bemoedig, vooral om het Gladstone in die aanloop toe die verkiesing beloof het, dat hy recht aan die transvaler sal het geskiet. Voor Kreer was dit een onzaglike teleerstelling, toe Gladstone sy beloftes verbreek het. Hy het selfs kort voor die Eerste Vrijheidsoorlog een laaste persoonlijke beroep op Gladstone gedoen. Sy ontnichtering Gladstone's lewe beloftes en kouwe skouwer was een van die oorzake wat om uiteindelik as laaste optie die wapen tegen Britannia laat opneem het. Creary Transvaal as een onervare politiekus verlaat en in Europa vir die Eerste Kierke kennisgemaak met die weef van internationale diplomatie. Die buitenlandse besoeken het om bekend gemaakt en op die voorgrond gestel. Kreer het sy buitenlandse besoeken gebruik om veral met Duitsland en Nederland te maak. In Nederland het hy onder andere kennis kennisgemaak met die gereformeerde kerkelike kringe en nauwe bande gesmee met Abram Kepler wat later eerste minister van Nederland sal word. Na die aanvankelike gelatenheid het daar baie spoedig een gesintheidsverandering onder die transvaalse burgers plaasgevind. Op een volkskongrees te Doornfontein is 6591 stemme teen anneksasie uitgebring teen oor die 597 ten gunste daarvan. Die verlies aan vrijheid het iets teweeg gebring wat onafhankelijkheid nie kon doen nie, namelijk om Transvaalse Afrikaners as een volk saam te snoer. Waar Kreer en Transvaal geen steens van die Transvaalse pers gehad het nie, het hy nie geasel om sympathieke media in ander provincies te gebruik om sy saak te bevorder nie. Dit was uiters geslaagd. Kreer het veral moeite gedoen om met die Kaapse Kaapse Afrikaners kontak te maak. Jan Hofmeyer, as jy dit toe, en ander het 'n proef Transvaalse versoekskrif aan die Kaapse goewerneur gestuur vir voorlegging aan Koningin Victoria. Ook in die vrystaat is kreer hartelik ontvang, alhoewel brandhyverig was om betrokken te raak, het die vrystaatse volksraad met een groot meerderheid ten gunste van die herstel van transvaalse onafhankelijkheid besluit. Uit sympathie vir die transvaalers het die natals geweier om by die angloe Zulu oorlig betrokken te raak. Hulle het kreeuwse standpunt gesteen, dat hulle die Britse leer slag sal ondersteun, indien Britannia onafhankelijkheid sal verseker. Dit is geen verrassing, dat Britannia gewaier het nie. Tydens die vernietigende slag van Eswandlawana, het die Zulus die Britse leer verslaan. Koningin Victoria'se klein seen, is tydens hierdie slag dood. Die anti-annexase beweging het een breesend Afrikaanse bevraagstuk geword, het morele steun van baie Engels sprekenis gelok. Die oorskatting van die Britse militaire vermoens in Zuid-Afrika, die onderskatting van die omvang van die verset en annexasie, te same met die swak landsadministratie, was een van die grootste foute wat Sheepstown en sy later opvolgers gemaakt het, om steen onder sy plaaske bevolking te wen. Kreer het in die laaste helft van 1880 al meer begin voel dat leidelike verset nie meer baad neem. Vanuit sy grislike oortuiging het hy homself as een man van vrede beskou. As realist was hy baie bewus van die macht van Britannia. Saak het spoedig tot op een punt gestuur waar Kreer nie meer die burgers langer in toom kon hou nie. Die vonk by die kruidvat was, toe Piet Beseidnout van Potjof Stroom, saam met ’n aanval aantal Leidenburgburgers, geweir het om verdere belasting te betaal, aan die administratie wat hulle nie as wette geerkenn nie. Kreer het om na die toneel gehaas, maar achtergekom die gemoedere loop oor. Binnen paar dae het 8000 tot 10.000 mense by paardekraal saamgekom. Oorlog die in Britannia kon nie meegekeer word nie. Op 16 december is een boerepatrolee op die kerkplein van Potjofstroom met Engelse geweerveer begroet. Die eerste vrydsoorlog het begin. Die oorlog was echter van korte dier vanwege die transvalerse klinkende oorwinnings by Lions Neck, Skyns en Majuba. Die klinkklare oorwinning by Majuba het die Britse reik tot in sy fondamente geskid. Naast bloedrivier was die slag een van die belangrikste veldslaaf vir die Afrikaner. An die Britse kant die 92 soldate gesnebel, 135 is gewond en 53 is gevangen geneem, terwyl slegs 1 burger gesnebel het en 5 gewond was. Britannia was genoodzaak om vredesonderhandelinge aan te knoop wat aan die ZHR self bestuur gee. Die Pretoria konvensie van 1881 het nie volle onafhankelijkheid vir Transvaal gegee soos hulle voor 1877 gehad het nie. Kreer het echter geredeneer, a halwe eier is beter as a leed dop. Om die rede het Kreer geskik vir volkome saalvergering wat binnenlandse sake betreef maar Britse oppergesag wat buitenlandse beleid betreef. Kreer het al die transvalers achterom Verenig, die sympathie van die Europese gemeenskap bekom en die aktieve steen van Afrikaners reg oor Zuid-Afrika gemobiliseer. Vryheid is voorlopig herwin, maar Kreer sal voortaan die vryheid met alle mag en kracht verdedig. Die Pretoria konvensie het, soos die latere verdrag van Versailles na die Eerste Wereldoorlog, die klem van die toekomstige oorlog vervat. Voor die Britse reik het Majuba die symbool van vernedering geword. Hulle sal nie ris voordat Transvaal vernietig was neem. Na drie jaar van protes het Kreer na vorige tree as symbool van Afrikanerse vrijheidstrewe diplomaat, Afrikaanse kampioen en staatsman, wat ver buiten die grense van sy eie land gehuldig is. Die volharding, toewijding en integriteit waarmee hy as Calvin, Calvinist geprotesteer het, het aan hom groot geloofwaardigheid gegeen. Ook in Britannia is Greer erken as die ambtelike leier van die transvalers, terwyl Afrikaans recht die land om as kampvechter vir al nationale ideale beskou het. Perelse Afrikaanse taalaktivist en medestichter van die genootskap van rechte Afrikaners, Esihe de Toei, het Kreerse Kaapse gewo bondgenoot geword. Die eerste taalbeweging was uitgesproke ondersteuners van die transvaalse onaf onafhankelijkheid strewe. Die vriendskap tussen de Toei en Kreer was die grondslag van Afrikaanse nationale beweging wat gestalte gekry het toe dit toe die hoofd van onderwijs in Transvaal geword het. So het die Afrikaanse taalbeweging, wat in die Kaal begin het, neerslag gevind in die noorde van Zuid-Afrika. Afrikaanse metertijd van Afrikaners, die symbool en draar woord van kulturele identiteit en protesteen Britse oorheersing en verengelsing. Die beperte onafhankelijkheid het een stadkundige ruimte vir kulturele vrijheid geskip. Die tweede kadus was lang genoeg om Afrikaners in staat te stel om een eie identiteit en ta tradiesie te ontwikkel. Die Angloboere oorlog, oorlog kon die identiteit nie uitwis nie, maar dit net versterk. Britse imperialiste soos die kaapsege premier soos Cecil John Rhodes en Alfred Milner was mee doonloos in hulle strewe om beheer te kry oor die Transvaalse en Vrijstaatse goudvelde. Britannia het die uitlander vraagstuk en stemrechtkoesie as verskoning gebruik om volhouwe druk op die Transvaalse regering te plaas In 1895 het die skatryk Rhodes selfs gepoog om met behulp van sy vertrouweling Leander Jameson en met goedkering van die Britse minister van kolonies Lord Chamberlain dier middel van een staatsgreep kreeg regering om te werp. Die Jameson-inval het klagelik misluk en Rouds moes as eerste minister bedank. Britannia was weer eens verneder. In die saafde die Jameson-inval is die Blaukrans monument ter herdenking van die 1838 moorde tydens die groot trek opgerig. Die transvaalse komendant-generaal Piet Joubert het persoonlik fondse vir die monument ingesamel en ook onthulling van die hoeksteen waar Aan die eenkant van die monument staan die woorde, Sy kocht ons land met hun bloed. Binnen die konteks van 1895, toe die oorlogswolke dichter oor die Twee Republiekse saamgepak het, bevestig die woorde, Afrikaners verbondenheid aan die land en die dierprys wat hulle vir vry het betaal het. Afrikaners het degelijk beseef wat Rouds en Milner so doof was. Tydens een van die vele samensprekings met Britse verteenwoordigers het Kreertjenoord Milner uitgeroep, dit is nie stemrecht wat julle wil heen nie, maar my land. Die Vrystaatse Republieke kon nie op die kantlijn staan in geval van as oorlog sal so uitbreek nie. Na die Britse annexasie van die diamantvelde en die Eerste Vrydsoorlog het die hechte verhouding tussen die republieke ontwikkel. Om die rede het Stein in September 1899 aan die Vrydstaatsvolksraad gevra. Kan die ene Afrikaner neutraal blyven wanneer die andere voor Afrika sterft? Op 11 Oktober 1899 word oorlog verklaar tussen die twee boere republieke en Britannia. Kom ons luister ees vir a bykie muziek en ons luister na die klaksen Sainte Marie Bonnie Lye Over the Ocean. Kies ingeskakel by SIK NIS Radio saam met Corrie. Ons gaan aan met ons gesprek oor president Kreer. Afrikaans het degelijk besef wat Rouse en Milnerse doof het was tydens een van die vierde samensprekings met Britse verteenwoordigers, het Kreertienermulner uitgeroep. Het is nie stemmerig wat julle wil nie, maar my land. In af oktober 1899 word oorlog verklaar, het die nie twee boererepublieke en Britannia. Na die val van Bloemfontein in Pretoria, in minder as die jaar nadat oorlog verklaar is, het Britannia gemeen die oorlog voorbij. Die boere generaals het nie moed opgegeen nie, maar onder leiding van Christian de Witt een nieuwe krijgstatiek ontwikkel, wat later bekend sal word as die Korilla oorlog. Beweeglikheid is as suksesvolle Klein Kleingroepjes krijgers het die Britse soldaten aangeval, van voorharde beroof en spoorlijne en brug opgeblaas. Die Korilla was effectief, maar het nie sonder groot persoonlijke ontbering gepaard gaan nie. Die jy opperman vraag in die journaal van Jorek, 1949, hoe kon die reikers van een reik ooit weet, dat ons so vecht vir die ruimtes van ons land, al moes ons in die veld van reis leef Om die boerekommando stond moedig, het die Britte verskreeende beleid gevolg waar volgens die boerse huise, plase lande en vee vernietig is. Milner het sy verskroeie aarde beleid as verskoning gebruik om die duisende vrouw en kinders wat daardier dakloos gelaad is in concentratiekampe te plaas. In hierdie haalkampe was vrouw en kinders blootgestel aan die ergste vorms van leiding en ontbering. In 1902 het die boerigeneraals beseef Die suksesse van die Kerala oorlog kan nie opweeg ten die leiding van die vrouwe en kinders in die concentrasekampanie. Op 31 mei 1902 word die bitter vrede in vereniging gesluit. Dalerai verwoord iets van die gemoedstemming tydens die vredesamensprekinge by vereniging. Ie spreek van geloof. Wat is geloof? Heere, laat ie wil, nie my wil geskiet. Ek vernietig my onder gods wil. Die oorlog wat so wat 2,5 jaar gedier het, het Britannia nagenoeg 200 miljoen pond en so wat 20.000 Britse levens gekos. Milders, een verskroeide aarde beleid, het die 2 voormalige boererepublieke ekonomies vernietig. Botewil, Bultfontein, Heilbron en Voorriesburg is in die geheel verwoes en betulie het daar slechts een bewoonbare huis oorgeblei. In frankfurt het daar net 8 huise blei staan. Dit was die geval in die meeste dorpe. Daar is bereken dat tussen 30.000 en 60.000 plaasen tydens die oorlog afgebrand is. Voor die oorlog het transvaal er val konservatief bereken 1 miljoen beeste, 200.000 perde en 1 miljoen 500.000 skape gehad. Na die oorlog was die getalle onderscheidelik 200.000 beeste, 50.000 perde en 400.000 skape. Die koste van die oorlog het vir die republieke tussen 70 en 80 miljoen pond beloop. Die levensverlies aan die boerikant word konservatief op 35.000 bereken. Uiteindelik is 31000 boere as krygevangenes na ballingkampe soos vermoedde se Lon, Tamatanuta en St. Helena gesteer. Selfs Milner moes erken. This place is a total reek. Paul Creer vertrek in November 1900 soos 'n bandeling na die vreemde. Hy reis met die skip die Gelderland wat dier koningin Wilhelmina van Nederland tot sy beskikking gestel is. In Britannia is die boere dikwels as ongestofsofistikeerde en riewe spool achtervelders beskou, hoewel die Britse ego's nogal gemaak is, om die einste achtervelders die machtige Britannia so lang in 'n oorlog kon bezighou. Uiteindelik kan die Boere Republieke echter nie staande bly tegen die Britse oormag wat soos ons tydpare golf oor die land spoel nie. Die skrif is aan die meer. Kreer is verplig om afscheid te neem van Pretoria en ook sy syksvrouw achter te laat en na Oostransval uit te wijk. Die gevaar raak nie te min groter dat hy as kruisgevangene in die Britse hande kan beland om te keer dat dit gebeur, maar ook sodat dat hy by die groot Europese mondtede kan pleit om die boere te help, besluit die Republikeinse regering in September 1900 om hom na Europa af te vaardig. Maar hoewel kreer Oral in Europa geestriftig ontvang word, raak dit duidelik dat die boere geen hulp vir die groot verknorsing vanuit die Europese stamlande kan verwag nie. Toe president kreeer die aand van 29 mei in Pretoria van sy vrou Gesina ander familielede en ambtenare afscheid neem, was hy nie een vluchteling of was dit nie self opgelegde maartelaarskap nie. Dit was een selfgekoose vertrek in oorlog met en bijna in opdracht van die wetige boere regering van die land as ook na onderhandelings met boerevoormanne soos president M.T. Stein en andere van die vrystaat. Hy moes eenvoudig nie in die hande van die aanrikkende Britse vijand val nie, omdat dit een sielkundige neerlaas vir hom en een terugslag vir die volksgevoel sou beteken. Verder moes hy in die buitenland gaan hulp soek, geld in begrip, goeder en steen aan die boeresaak, teen oor Britannia, dier Europese regerings en nie langer net dier die Europese publiek nie. Voorts moes Kreer dringend medische aandag aan sy pijnlijke, kronische ontstekte oog gee en het kon hy alleenlik in Nederland laat doen. Uit vrees dat die Britse gepepele oproer op die staties al veroorzaak wanneer Kreer vertrek het hy per vier per Wa na die eerste halte op die spoorroute na Mashadadorp gereis saam met Dr. Heimans, Frikkie Elog Junior en Manny Bredelm. Op 30 mei het hy in aangekom, maar Kreer het feitlik dadelijk van wie die kouwe op die warme waterval onder gaan woon en daar met sy ambtenare onderhandel. In die paar weke dat hy hier vertoef het, was Kreer nog steeds uiters uiterspecimisties, somber en zwartgallig. Hy het gefrees dat die burgers net nie langer wil vech nie, en het daarom self aanbeveel dat die oorlog gestaak moes word, hoewel daar nie onvrede gevra moes word nie. Hy besluit om as bandeling in Europa te bly, en vestig om uiteindelik in Clarence, Sootserland. Soet Hier moet hy vrede maak met die dood van sy geliefde vrou van soveel jare, Tant Gesina, en met die nies van die Britse oorwinning oor die boere in 1902. Dank sy M.T. stein en C.R. de Witt, sy bemoedigende houding en hulle weiring om op enige weise met lord Robert Stona onderhandel, het ook Louis Bota en Kreer moed geskep. Van waterval onderaf het Kreer op 28 augustus 1900 na naalspreid verhuis. Hy het in sy spoorwegraaituig bly woon en het was ook die hoofsetel vanwege van die regering, maar of, op 11 September is Kreer by Komati Poort oor die grens na Portugese gebied. Op Hekterspreid het hy en Stein nog ees beraadslag en afskyt geneem. Kreer het met trane in die oog gewag dat die trein moet vertrek. Op vaderlandsbodem bodem sal hy nooit weer sy voete sit nie. Oom Paul bly in een die woon in Clarens in die geselskap van Slags een klein familiegroep, tot hy op 14 juli 1904 daar in die vreemde sterf. Sy stofdelike oorskot word met die Bata 4 6 na Zuid-Afrika gebring en op 16 december 1904 by die van sy vrou in Pretoria sy ou Kerkhof begrawe. Minder as 2 weke voor hy siek word, Stuur die ouw president sy laaste boodskap aan sy verslane volk, soveel duisende kilometer ver van hom, aan die ander kant van die evenaar. Die boodskap in Nederlands bevat om Paulse bekende woorde, wat in Afrikaans vertaal word. Soek in die vrede, verlede alles wat goed en mooi is, wat daarin te ontdek is. Vorm die ideaal daarna en probeer om daar die ideaal in die toekomst te verweesendlik weise woorde van 'n legendarise persoonlikheid, een van die heel grootstes in ons geskiednis. Die program is saamgestel uit vier verskline artikels. Ons groot, grootste Afrikaner Paul Kreer. So groet ek, Corrie Slabbert, tot maanig aand, die selfde tyd, die selfde plek. Baie dankie vir die ondersteuning en die saamkeier. Een heerlike naweek, tot ziens. En ek speel uit met Tien Jordan, Boek, Robbie en Bobby met een vir amal, amal vir een. Een vir amal, en amal vir een. Skouwer aan skouwer Geen man staan Alleen Sal vecht door die einde Door storms en reen Eén vir allemaal En allemaal vir één Eén vir allemaal En allemaal vereen ek roep met die stem van elke jong zin die trots van een nasie jy wijs ons waarheen een veramal in amal vereen as ons staan sta Die en Gemaak net verelde die dinge wat jy leen Jy trek weer een nasie, een nasie by een. Die een en As ons sien en ons sy by eën Die en veram in amar verlieen wat ons sa